Ujeli jsme 180 kilometrů za tři a půl hodiny. V deset hodin dopoledne jsme ve věznici, která se jmenuje osmdesátka. Caye Medegine, Barankie. Právě tady budeme skutečně odevzdáni francouzským úřadům. Ano, Barankie je klíčový bod. Musíme o uprchnout za cenu jakékoliv oběti. Naše cela je uprostřed dvora. Vlastně to není cela, je to klec. Cementová střecha spočívající na velkých železných břížích v jednom koutě záchod, v druhém umyvadla. Ostatní vězňové, jejich asi stovka, byli odvedeni do cel vyhloubených ve čtyřech zdech nádvoří velkého 20x40 metrů. dne jsme na dvoře. Od 6 hodin ráno do 6 do večera. Vcházíme do cely a vycházíme z ní podle libosti. Můžeme na dvoře mluvit, procházet se a dokonce jíst. Ve čtvrtek mě zavolali do hovorny. Uviděl jsem tam pěkně oblečeného, asi 35-letého muže. Podivně se podobá Louisi Degovi. Ty jsi motýlek? Já jsem Jozef, bratr Louise Degy. Četl jsem noviny a přišel jsem tě navštívit. Vypravoval jsem mu přesně Degovu Odysseu až do dne, kdy se naše cesty rozešly v nemocnici. Zdělil mi, že jeho bratr je na ostrovech spásy. Dostal tu zprávu přes Marseille. Řekl mi, že v baranky je žije tucet francouzů, kteří přišli hledat štěstí se svými ženami. Jsou to samý pasáci. V jedné speciální městské čtvrti udržuje půl druhého tuctu prostitutek vysokou francouzskou tradici distingované a dovedné prostituce. Degův bratro dodává, že je mi k dispozici, ať ho požádám o cokoliv. A že ke mně bude chodit každý čtvrtek a každou neděli. Na našem nádvoří je asi stovka kolumbijských vězňů. Najde se mezi nimi třída. Dobří zloději, elegantní penězokazci, geniální podvodníci, odborníci na útok se zbraní v ruce, obchodníci s drogami a několik zabijáků s velkou praxí vytrénovaných této v Americe tak běžné profesi ve speciálních kurzech. Boháči, politikové a přistěhovalí dobrodruzi. Si je tam najímají do služeb a oni pro ně pracují. Jsou to kůže všech možných barev. Od černé pleti afrických senegalců po čajovou pleti našich kreolů z Martinik. Od indiánsko-mongolské cihlové barvy kůže s lesklými černofialovými vlasy až k čistě bílé. Navazují známosti. Pokouším se udělat si představu o schopnosti a vůli k útěku několika vybraných mužů. Většinou jsou to lidé jako já, protože se bojí dlouhého trestu nebo si ho už odpikávají, žijí v trvalých přípravách na útěk. Nahoře, na čtyřech zdech obdelníkového dvora, běží kolem dokola cesta pro strážné. V noci je silně osvětlená a v každém rohu je malá věžička, kde se stráž schovává před deštěm. Takže tu vedne v noci mají službu čtyři hlídky plus jedna na nádvoří u dveří kaple. Ta poslední není ozbrojená. Začal jsem studovat pohyb stráží nahoře na zdi. V noci křičí jedna po druhé v desetiminutových intervalech – Hlídky pozor! Hlídky pozor! Velitel si tak může ověřit, že žádná ze čtyř hlídek nespí. Jestliže některá neodpoví, volá druhá tak dlouho, až dostane odpověď. Mám však dojem, že jsem našel skulinu. Z každé budky ve všech čtyřech rozích strážního okruhu vysí na provaze bednička. Když chce lítka kávu, zavolá kafetera, který jí dá do bedníky jednu nebo dvě kávy. Muž pak už jenom zatáhne za provaz. Muže, budka, která je nejvíc napravo, má jakousi věžičku. Její šrampa je trochu vysunutá do dvora. Řekl jsem si, že kdybych si udělal velký hák a přivázal ho na spletený provaz, musel by se tam snadno zachytit. Tak bych mohl v několika vteřinách přelézt zeď za níše ulice. Jediný problém zneškodin hlídku. Vidím strážného, jak vstal a udělal několik kroků pozdě okruhu. Vypadá to, že je zmalátnělý horkem a že se musí přemáhat, aby neusnul. Hergot, ale to je přece ono, musí usnout. Za dva dny je upleten provaz ze všech košil ze silného plátna, které se mi podařilo sehnat. Hák se našel poměrně snadno. Je to podpěra jednoho z přístřežků, které jsou upevněny nad dveřmi cel, aby je chránili před deštěm. Josef Dega mi přinesl lahev velmi silného uspávacího prostředku. Podle návodu se ho má brát jen deset kapek. Navykl jsem hlídky, že si dávali posílat nahoru kávu ode mne. Strážný poslal dolů bedínku a já mu poslal nahoru po každé tři kávy. Protože všichni Kolumbijci rádí alkohol a protože uspávadlo má trochu anizovou chuť, dal jsem si poslat lahev anizovice. Říkám strážnému, Chceš kávu po francouzsku? Jak je to? S anýzem. Zkus to, musím to nejdřív ochutnat. Několik strážných ochutnalo mou kávu s anízovou kořelkou a když jim teď nabízím kávu, volají po francouzsku až bloňk, cátnou jim do kávy anýzovice. Je sobotní poledne. Příšerné, Horko. Mí přátelé vědí, že čas je příliš krátký, aby mohli přelézt dva. Ale jeden kolumbiec s arabským jménem Ali mi řekl, že by přelezl hned po mně. Podle našeho názoru by měl být strážný za pět minut v limbu. Je za pět minut. Volám hlídku. Jak se máš? Dobrý. Nedáš si kávu? Dám. Tu lepší. Po francouzsku. Vylil jsem do bedínky všechno a strážný si ji hned vytáhl nahoru. Uběhlo pět minut. Deset. Patnáct. Uběhlo dvacet minut. Chlap pořád ještě nespí. Pozruji jeho pohyby a jsem jako na Vůbec nic nenasvědčuje, že by byl omámen. Ale teď právě klopítl. Sedl si před boudu Puško má mezi koleny, hlava mu klesá k rameni. Mí přátelé a dva nebo tři kolumbíci, kteří jsou do věci zasvěceni, sledují jeho reakce se stejně váštivým zájmem jako já. V tom se strážný zvedne, pušku pustí z ruky, protáhne se a začne zdvíhat nohy, jako kdyby pochodoval na místě. Do výměny stráží zbývá osmnáct minut. Ten idiot ne a ne usnout! říká kluzil. Strážný se znovu chápe pušky a v okamžiku, kdy se naklání, aby ji zvedl, spadne na strážní okruh jak dlouhý, tak široký, jako by ho zasáhl blesk. Kolumbiec hodil hák, ale ve chvíli, kdy už se opírá mnohou ozeď, abych poprvé zatáhl a začal stoupat, objevuje se střídačka. Měl jsem právě tak čas zmizet. Strážnému nové směny stačil jediný pohled na hák i zhrouceného kolegu. Během minuty obklíčili policisté nádvoří s namířenými puškami. Strážný spal tři dny a čtyři noci. Oběhlo několik dní a Josef Degami nabízí, že by zorganizoval akci z vnějška. Protože se mu řekl, že noční útěk je nemožný kvůli osvětlení strážního okruhu, hledá způsob, jak přerušit prout a s pomocí jednoho elektrikáře na něj přišel. Musí se urazit vypínač transformátoru, který je na vnější straně vězení. Mně zbývá podplatit strážného na straně ulice a druhého na dvoře před vchodem do kaple. Bylo to těžší, než by se bylo zdálo. Nejdřív jsem musel přesvědčit ředitele věznice, Dona Gregoria, aby mi vydal deset tisíc pesos pod záminkou, že je chci poslat rodině prostřednictvím Josefa. Samozřejmě jsem ho přitom musel donutit, aby přijal dva tisíce na dárek pro svou ženu.